A 39. fejezet. Kék bíborból és piros bíborból, és bissuszból elkészítették a szentély szolgálatához szőtt ruhákat. És elkészítették Áron Szent ruháit, ahogy az Úr megparancsolta a Mózesnek. Elkészítették tehát az efódot aranyból, kék és piros bíborból, karmazsimból és bissuszból, az aranylemezt vékonyra nyújtották, szálakra vágták, hogy műszövéssel belehessen dolgozni a kék és piros bíborba, a karmazsimba és a bisszusba. Válpántokat is készítettek hozzá, melyekkel mindkét oldalon, a felső részen összekapcsolták, és övet, melyel megkötötték az efódot vele egy darabból, és aranyból, kék és piros bíborból, és bisszusból ahogy az Úr a Mózesnek. Elkészítették a két ónix követ is aranyba foglalva, és a pecsétmetsző módján belevésték Izrael fiainak neveit, és rátették ezeket az efód válpántjaira, Izrael fiaira emlékeztető kövekként, ahogy az Úr a Mózesnek. Elkészítették a melltáskát is műszövéssel, mint az efódot, aranyból, kék bíborból és pirosbíborból, karmazsimból és sodrodbisszusból, négy szögletesre, két rétűre, egy arasz méretre. És elhelyezték rajta a drágoköveket négy sorban. Az első sorban volt szardinusz, topáz és smaragd. A második sorban karbonkulós, Zafír és Jáspís. A harmadik sorban a hát és Ametiszt. A negyedikben Krizolit, Onix és Berill, Aranyba foglalva rendjük szerint. A tizenkét kőre rá volt vésve Izrael tizenkét törzsének a neve, egy kőre, egy név. Elhelyezték a meltáskára tiszta aranyból a láncocskákat, mint sodrott zsineget, és két aranyszegélyt, és ugyanannyi aranykarikát. A két karikát a meltáska felső sarkaira tették. A két aranyláncocskát belefűzték a karikákba, melyek a meltáska sarkaiból emelkedtek ki. A két láncoska végét a két horgocskára erősítették az efód két válpántján, annak első részén. És készített két aranykarikát, és elhelyezték a meltáska felső részének az efód felő néző belső oldalára, ahogy az úr megparancsolta Mózesnek. És készítettek két aranykarikát, amit az efód két válpántjára erősítettek. Alul, annak első része felül az összefoglalás mellett, az efód övén felül. És hozzákötötték a meltáska karikáit az efód karikáihoz, kék bíbor zsinórral, hogy az efód öve fölött legyen, és el ne mozduljon az efódtól, ahogy azt az úr megparancsolta Mózesnek. Elkészítették az efód köntösét kékbíborból, műszövéssel. A köntös közepén lévő nyílás olyan volt, mint a páncéling nyílása. A köntös alsó szegélyére kék és piros bíborból, karmazsimból és sodrot bisszusból gránátalmákat hímeztek, és csengetyüket készítettek a legtisztább aranyból, melyeket a gránátalmák közé illesztettek körös-körül a köntös alján. Úgy, hogy a köntös szegélyén körös-körül, egy gránátalma és egy csengetyű váltakozott, és ezekbe öltözött a főpap, Amikor szolgálatát végezte, Ahogy az úr megparancsolta Mózesnek. Elkészítették az ingeket Bisszusból, Áronnak és a fiainak, És a tiarát és a mitrág diszítését Bisszusból, És a nadrágokat Sodrot Bisszusból, És az övet Sodrot Bisszusból, kékbíborból és pirosbíborból és karmazsimból, művészi hímzéssel, ahogy az Úr a Mózesnek. Elkészítették a homlokdíszt, a szentség diadémlemezét is a legtisztább aranyból, és pecsét írással belevésték az Úr szentje, és ráerősítették a tiarára kék bíbor zsinórral, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek. Elkészült tehát a hajlék és a találkozás sátrának egész műve, És Izrael fiai elkészítettek mindent, amit az Úr Mózesnek parancsolt, így cselekedtek. És fölajánlották a hajlékot és a sátrat minden fölszerelésével, a kampókat, deszkáikat, rudakat, oszlopokat és talpakat, a pirosra festett kosbőrtakarót és a szattyánbőrtakarót, a takarófüggönyt, a bizonyság ládáját, a rudakat, az engesztelés tábláját, az asztalt edényeivel és a kitett kenyerekkel, a tiszta aranyból készült mécs tartót, a mécseseket és eszközeiket a mécs tartó olajával, az aranyoltárt és az illatszerekből álló kenetet és füstölőszert és a sátor bejáratának takaróját, a bronzoltárt, a bronzrácsot, a rudakat és minden fölszerelését, a medencét a talpazatával, az udvar vásznait és az oszlopokat a talpakkal, az udvar bejáratának takaróját, a köteleket és a cövekeket. Semmi nem hiányzott az edényekből, melyeket a találkozás sátrában lévő hajlékszolgálatához el kellett készíteni. A diszes ruhákat, melyeket a papok a szentében viselnek, és Áron pap szent ruháit, és fiainak ruháit, Fölajánlották Izrael fiai, ahogy az Úr megparancsolta Mózesnek. Miután Mózes mindezeket készen látta, megáldotta.